Nalhamd al-Lláh, në ahmadu, në s'ahidu, në s'afru, Nalhamd al-Lláh, në shururën fursinë, në misriyatë amalina, në yahdiin l-láhu falamu dhe, në yobdil falamu dhe, në hadih l-láhu, në shadu an-la ilha ilnallahu ahdawun la shalika l-h, në shadu an-na muhammadun abduhu wa rasooluh. Lëzën dëruar, Sotë flaasim, priyipri, adurimave, el fowad stou. I për admirimeve të zemrës. I për admirimeve të zemrës pa të cilin nuk vlen asnjë punë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka durim, ka shdurim, sinqeriteti. Romalisu nuk pretendoj se si do të si diçka të veje, por shpresoj që ju të jetë një përkujtim për mua dhe për ju në djetarët kanë shkuaj të për sinceritetin libra dhe kanë folu për të gjeri gjatës dhe do vërpichemi të sildim njisa argumente e disa njari e reale dhe cilat të regojnë vlerën e madhe që ka sinceriteti ka të ka mbao së fanët e ala të një të bodhën, bodhën djetarë a i personi cili E gjenë Allah subhanu wa ta'ala Ajë nuk ahumbur as dhe e zgja Edhe i që e humbetë Allahum Ajë nuk apituur e zgja Por ka humbur e zgja Dhe lumë për atë I zili i drejtojt Allah Mностur, dhe madhurur Dhe synimi ti është Synimi dhe profundimi ti është vetëm të, të ka Allah subhanu wa ta'ala Rëkon vetëm arri të arrika në esinë ti Dhe rëkon të tyrinë ti Fëtyrinë Allah dhe madhurur Feli tek tahlu wal hayat marira. Walaytak tawba wal anam ghababo. Walaytha alladhi bayni wa baynika am yul mubini wa bayna alalamin kharabo. Iza sah minka alwadd fal kull hayn wa kull alladhi fawqa alturabi turabo. A sigurdit ambultoosh dhe leti yeta githur. A sigurdit te knaqesh dhe kriecat e zemrohan. Ase ku lidhja ime me dytjet e fortë, edhe leti lidhja ime me krijesa të shkatëruar, nëse me të vërtetë ti ndosh çdo gjë është e lehtë, sepse çdo gjë që është midhej është vetëm vaj. Ky është thelbi i sinqësisë, që ti pa shumë dorë çdo gjë me dëshirë. Sepse në të vërtetë çdo gjë që është midhej është vetëm vaj. Dhe ibn Lqejmë Allah më shiroft, ka bërë një lidhët bukur në lidhë me zyë e jetët Kur'anit dhe ka të reguar në to në ditë shka që ka lidhë me sinë qajtere. Thotë ibn Lqejmë, ka thëllë Allah subhanu wa ta'ala, o im min shenjën illa indëna khazainu hu. Thotë të sarët e shdojtë gjeje janë të kënejë, të sarët e shdojtë gjeje janë të kënejë. Thot e minkejim, kjo e jetë ka përfshirë, ka përmbanëve dhe përmbanë vete, një për i sesarëve të dijesët, që do të thotë, që zhëdëgjë kërkohet vetëm prej Allah subhanu wa ta'ala, sepse të gjitha sesarët janë vedën të kaji, qëllët e hajt janë vedën të kaji, edhe ku shë kërkonë këto të dikur shtjetën e prejtë që Allah subhanu wa ta'ala, a i ka, dhe më thonë, shkathruar, dhe në të, të, të kërkonë diqka, prej ati që s'ka gjënd Gjithar shtu ka thënë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala O anna ila rabbi kell mund dheha Thot të këzot jo dhe shë përfundimi Gjithar shtu kjo e jetë thot ka përfshirë Dhe i përmanëve të veti një sensar më dështor I cili dhe mund këptimit i e është gjë Dështë dhe gjë Që synohet Nëse nuk synohet për hirtë Allahu Dhe nëse nuk ka lidi me Allahum Ajo dhe shkatro dhe dëshuhat Sepse Azgjera përveçti nuk është përfundimi. Për kundër se fitëm të ka Allah subhanëve të ala e shë përfundimi një dhe gjëje. Dhe përderi së nuk është përfundimi të gjëre dhe tjera, atë e kushë të nonjë dhe gjithë përveçtë allahut a i dëshuot me shuajtje në tyre. Si shtë regohet, që imam Malikut i elën në disa nëzënës dhe i thanë. Po imam, njërëzit ka në shkojtë të libarë si punë në jope, Sis ka shkuar do ti librën e Mopa dhe ata kanë zbëjtu Mopa. Edhe u thait janë një fjalë të madhe ma ma të madhi Imam Aliku u tha kështu. Ma kana lillahi dã wa tafa luma kana lighayin qat'a fasa. Po çfarë është për hyjti Allahut, ajo do ngjeles do dë vazhdoi. Dhe çfarë nuk është për hyjti, ajo do zhduket do ndërpritet. Dhe kjo do gjejmë për çdo lloj diye që jepet sot është do njëje në radh, ajo nëse është dhënë për hyjti Allahut do ngjelen ti të përfitojnë njerëzit për sfaj dhe nëse nuk është dhe përhirë të Allah me sinceritet, ajo dhe shduket si kurse e shduku shumë. Shikoni, shikoni që ti së ishtë njërzdimit. Shfar ka ngellu të gjerëzit për ka sinceritet. Vetëm sinceritet dhe fytet e ti ka ngellu të gjerëzit ato të tjirët e bëndë dobi njerëzit. Kurse gjerët e përdobishme, kan i i kur me rrje dhe në kas. Edhe përndajt në kejë bërë to dhe lidhe në me të të jetëve për tregu që gjithë gjithë në të Allah, pandemë më së këkotët e kryesat, duke i bërë punë të njëra, për të knajqëm atas, edhe, e dyta që për fundimit vëndën të këllohu, pandemë më sëno, asë kënd të jetë dhe përveshti. Njësoj e sënimin, sënimin të synimin të nëtë, dhe njësoj e këkesën të ndërë. Këkesa jo dhe të jetë vëndën prej Allah, dhe synimi jo dhe vetën, vetëm Allah, të jetë vëndën vëndën vënd është një lloj turbullie, të cilën nuk e largon vetëm se drejtimi për të qallahu i mëdhëruar. Në zemër ndodhet një lloj vetmie, të cilën nuk e largon vetëm se ku njeriu vetmohet me Allahun e mëdhëruar atë që thot më te. Në zemër ndodhet një lloj mrzie, të cilën nuk e largon vetëm se gëzimi me një njohje dhe vërtetisë në bashkëmunimin më ta, më Allah s.w.t. Në zemër është një loj shqetimi të cire nuk e qëtëson vetëm se takimi më Allah në madhuruar edhe shkuarja për të kajinë. Në zemër e kështon një loj zjarri, zjarri dhe më dhe një pendimit që gabimit që për njeri të cire nuk e shuan për gabimet ose për takimi që ka shkuarja Allah në madhurat mjë dhe të, të keqë në të cilën nuk është shumë vetëm se kanajsia me urdhe me ndalimin e ti edhe me taktimin e ti. Në zemër në është një dojë varëfërrije, të cilën nuk e lërgonë vetëm se dëshurien e ti edhe përkujtimi përheshëm dhe sinceritetin dhe i Allah s.w.t. Nësë Allah më ndërruajta. Gjeme me njërë mantës të cilës njërjë afroët të këllohu s.w.t. është që Allah i më ndërruar, kur të sh mos shikojnë të dëshirë për dënjan, por shikojnë të vetën sënimin dhe më thënë e kanë insistit. Po të dojnëm në jallëj. Nuk ka për të shpëtuar zemë rajote dhe jeres atit mos qëstohësht pa asë një pjesë për, për dënjanë. Lezë, sinceriteti është që njeri u të këtheje të këllohë s'u hanë të ala i gjithi me trupit dhe me shpirtit dhe sinceriteti është vetë të uhidi, dhe të uhidi është vetë sinceriteti. është të që e vërë fëmë të e mija, ka thënë i kjallë të shumë të bukurë, thotë të uhidi, qënafret, thot që të me që në vërë, kërës sinceriteti, do të thotë që njeri u të drejtojët me shpirtin e ti, të gjithë shpirtin e ti nga Allahu s'u hanë të ala. Tëtë të mbohi madhruar, wa anibu ila rabbi kum, wa asni muleh. Tëtë këthe u një nëzot juaj, dhe dorzohi një ati. Të këthej është nga mbohi madhruar, dhe të të të të të që zemër të bëj i etikaf. Të këmë madhruar, si kur se bënë i etikaf trupin gjami. Bënë i etikaf gjami, dhe ma nëtë duke monë surarguar nga gjami. Dhe, realiteti i etikafit zemër, është zemër E lidhë me dashurin dhe Allah, me pëkujtimin dhe i ti, me maghështin e ti, si kurse edhe gjymëtyrët bëjnje e fikafë duke u bindu orët edhe ti, me sinqenitet në i ti dhe me ndjekin e rrugës e profetit ti, edhe ti, s'allallahu aleyhi sallam. Dhe kush nuk i bën zemër e ti e fikafë, dhe ka dhurimi Allah, atë zemër e ti do t'i bëjnje e fikafë statujeve statujeve të ndryshme të dëjafë si që ka thënë Ibrahimi a.s. pobullet ti më hadit të më thilu letinë të më leharak i thonë për që fa jam të statuja të tileve ju i të bërë një etikafë kështu olloj më dëruaj i ka ndarë njerëzit e etikafë ishë i etikafë po a ta të khen njësoj populli i bërë një etikafë statujeve kurse Ibrahimi i bërë një etikafë Kryuësit e zëgjeje. Dhe profetis s.a.v. e ka treguer vlerën e poshtër që ka aji si li bënje ti ka fdujansë edhe gjërë dëjansë. Aty ku dhud në hadithën e saktë, të i sa abdu të dinar, të i sa abdu të dirham, të i sa o në të kësë uaj dhe shike felan të këshë.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 Përandajë profeti sallallahu alejhi dhe selle më ka thënë se të, të rob. Sepse Zoti, sepse Zoti është ai i cili ti për hirr të tij dove urrë. Ky është Zoti. Është ai për hirr të cilit ti dove urrë. Çu jekush do dhe urrën për hirr të diçkaje, ai e ka bëra të Zot. Prandajë profeti sallallahu alejhi dhe selle më ka thënë të, të njerëzit të cilët kenaqin kur ti u jep dirhem dhe mërziten kur ti nuk u jep ato këçutua ka Robert Tiremi do Dinaj. Sinqeteti është shpirti i fesë. Është thelbi i adhurimit. Dhe është themeli i çdo thirrje për tek Allahu subhanahu wa ta taala. Dietat kanë folur për kuvivizimin e sinqetisë dhe kanë folur për kanë son, kanë të të mbar. Po i thyrë të ndorman shkurtimisht ka imamul munawid televizion. Sinqeriteti është papastrorë zemrën në çdo pisllik që e përzihen pastërtin, domethënë pastërtinë e besimit. Dhe sa imamul xhorjani ka thënë, sinqeriteti është që mos kërkosh për punën tënde dëshmitar, ti e ecë për vetë Allahu më vëruar që do mos kosh për funën të të të të e tëm me dëshmitar tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala me funën e gjyshi çetepe. Kushmëndetia e çdo sufi ka thënë, sinqeriteti është ta humbësh shikimin e sinqësisë. Kështu që kush shikon në sinqëitetin e tij sinqëritet, ai domosdoshmërinë e tij ka nevojë për sinqësi. Nëse njëriu e shikon vetëditë sinqert, atë më vërtet ai Të në të të dhe moment, të e ka humë së në qajten, sepse kjo të rëgonë që e i ka përqyve të ti, dhe podukët vete Buremi dhe këti përqyve të normalishe a i është, është drejtë shkaterimit. Dhe kjo ishte të të të elmi shkaterimit gjithë të të të blisit. I dhe të ka sënë të cëhen të të shurim. Njërezit e logikëshëm o përpoj që të shikojnë shpijgimin e së në qajten, dhe nuk gjetën vëtë mj Përsinjitetja është që lëvizja jote edhe qetësia jote në fshetësi dhe në dukje të si jetë vetëm për Allahun subhanuhu teala të vetëm, mos e përzihet asgjë. As bimaria, as dëshira, as dhinjaja. Fati Imam al-Ghazali që fjalo të shkialp fshirse që e ka, do nuk e ka treguar synimin e sinqësisë. Thotë Jusuf ju në në fësejë, Gjeje me shtrejnë dërja është në qëjtë e të e të e. Gjeje me shtrejnë dërja është në qëjtë e të e të e. Sa shumë që përpiche më thot që ta lërgoj si të e faisin nga zemërime, por a jo në binë në formë tjeta. Më thotë të përha, më njëzë, sinqer në marishtë akuzet dhe në tyre. Edhe shikohë të djetarës dhe si dhe më mundë kye akuzet dhe në tyre, th Jifon punë dhe të çadhesa velutull, se bëj për hyj Allahu, do të bëj për hyj Allahu. Sigurisht që do të ndajmë në merri, çmoj një medalje të pirë në deri ti, o babai më Allahu për normën tuaj. Sigur ta di që Allahu po parnon, nuk do të kishin që të më dashnë mua sofdekja, sepse Allahu po paron dëvot, nuk na marr para sinqerte. Atëna mali sinjeriu, nuk e mendon në vend të sinqert. E i cili është dëvosur për mëshirë. I dhoto ka thale Muallim Emek. Sinceritet i vëtet është a i sinceritet i siri është për gjyët së tjive. Për i syre fajsis dhe për i ndjekis të dëshires. Për i syre fajsis dhe për i ndjekis të dëshires. Dëmë më nëse ti e thuaj një fjarë, ose e bë një vepër, për syre fajsi, kësë është të sincerë. Dhe nëse ti e bërë të... Nuk e për në syre fajsi, për e bërë për të kënajqur dëshiren të ndër, se Salamu al-Avaj. Thot që e ku njësa minu tëjmija. Për ku vizimi i khlasit, në vendin sinqerit, është, si shkën thonë disa njërës. Ka për qëllim të Elharit e Elmuhasinim. El Thot, i sinqerit e shajitili nuk shetësohet, si kur të dali për e zemërët njërës dhe të, të gjithë vlera që ka aji. Njërë me, me zemër e tërë më së përgjështë më përgjështë më njëri, kjo nuk të të. E, për të, shë të atët. E të të tërë që e të regulloj zemër e ti me Allahus Ruhana Ta'ala, dhe nuk do që njërëzit të marevesht asë një tërmi nga punët ti. Asë një tërmi nga punët ti. Kjo është njëri u si që. Gjithashtu, sot qekhën të, të, të, të, më, të më, më, shërë, më të më të më të, të, të, të më, më, shërë, më, shërë, më të më të më të më të më të më t Thotë shumit e muslimave të regohet të sinqert në shumë pun të tyre Edhe sinqeriteti tyre në punët në mërë përbash këta Në mërë përbash në përbash në përbash në përbash në anjërim Në anjërim në Ramazani Edhe shumit e muslimave e anjërën e të përhjitë Allah Gjithashtu thotë kush e bën një pun në, në mënyrë të përbashduesh në siqesh Namazi A i në më thonë nuk e bën e të vetëm se përhjitë Allah Subhanahu wa ta ala ka thënë Fudhail ibn Iyadh për sinqeritetin. Kush e lë një punë të mirë për hir të njerëzve, kjo është epësi. Dhe kush e vepron atë për hir si të njerëzve, ky është shirq, ndërsa sinqeriteti është të shpotoj Allahu i Themëtar për të dy. Do kuptimi social është që kush e lë një punë, sepse nuk po e shikon njerëzit, e që nuk e shikon njerëzve, ku nuk e bën. Do të thotë që njerëzit do e bëjnë, më thua që s'ka njerëz, prandaj nuk e bën. Kjo është epësi. Dhe në të kundë ku se bë një pomë përhirë njërë dhe a i ka bërshirkë dhe sinceriteti të shpëtoj Allah në të dyrë në shpëtoj. Dhe përsi sinceritetin, i a të reguar në dhe në argumentët të këtare shumëta dhe i ka vjërtë madhë të këndalë shumëha në të ala. Sinceriteti është misku i zemës, i cili e pastronë zemën nga urejtja edhe nga trasëdhja. sinqeriteti është uji i jetës së zemrës dhe rrëth i rrotullohet shpotimi i njerëzit kush e pastron zemrën e tij domethënë ai e pastron zemrën e njerëzit nga urrejtja, përktheshtaftuar hadithi i Musaid al-Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në Haxhën e Nabumiyah, "Këndëjoft Allahu fytyrën e atij personi i cili dëgjon xheneton" dhe e kupton ata. Së mbasë dikush që e mbarë është mjaft I, në domun e kuptono pak a do të thotë se kupton dikush tjetër që e dëgjon. Pastaj sot profesorin e folëm. Tre gjëra i energojnë pacientarit urrëjtjen e zemrës. Ose tre gjëra domun e bëjnë pacientin që mos mbarti urrëjtjen e zemrës. Pot e para e tyre është ta bësh punën me sinqeritet për Allahu subhanuhu teala. E dyta është të këshillosh të parët E Muslimane e 3a është mos targohesh në xhamatin e tyre nga xhamati Muslimane. Qadeli min al-qayl. Kuptimi i ditës është që nuk gjenet në zemrë urrëtia, dhe as nuk mbar urrëtia në zemrë i personit i cili ka këtë tresësi. Së këtë tresësi ia pastron zemrën dhe e largon urrëtinë në zemrë. Prandaj i poshton dhënës ti chat. Besoj me Jezus. O dhënës të gjithë, Jezusi nukon do ti me mbëjtë jekon muslimanët për për qiret taj ishe urrau që ti toi i puter që i fahl atë Is ravus i suh ju e musliman ta e shajn vë ofendojn ati nuk kaj gjem Infacara, ide i ka pur blah cu tantal se anë po të shikor se nge shimboerstajn vëzavesi nie ta e qen qen shhembole i larg për të bëgjt sashtje shhembole i veçant lese të rgooni mblë bërë qka, të rgooni pras në qenjgjejet me uslemets e të rtuat më të rtuat nga nelë apo qenë tadur gelë Edhe shaktarë ishin kundështarë dhe ti që ishin hodgjalarë, ishin djetarë, ishin gjukatës. Edhe edhe një moment që ati dhe dhe mundësjet hakmeret këndër tyre. Një person që nuk është si qertë a i ka uretin zemërë. Ska si që i tërë. Nuk e po për i tëllohë. Dhe kjo dhe uretin është ty që i të hakmeret. Pa ne dhe i përpijit hakmeret në shdo më i vënd këtë njëri, si njëri, si për të këtë mundësi. Kur se një i si qertë një i dhevoqëm është ainish hakmëll apo pohej domo nëpërdorë titut jo i ramuti është në sentimente dhe erdhën erdhën ai priti i ngjitë dhe i tha i shikon këta këta gjykatët mbi të bashkë vras të gjitha këta të cilët dhanë se dva edhe skuqën ty burg e doin të zbrisin i thotë shef se nje po çese ti do të vrasësh ata kush do të thonë njerëz të fen kush do gjykojnë me njerëz që ndonjë në më tyre problemin që kanë ata Dhe nuk e leojit të dhe gjejë, dhe aty pasaj kër e kanë gjuar këtë kundërshare e ti ka një për të të të një për të të një qëshqë më hënurë o të tjeter, të të të kushtë tjetër, ka fenë, nuk kam par njëri më të dhevojë që nësire të të njëra. Kër ne patë mundë ti, ne e burgoso dhe të dhe bëmë shto dhe gjejë që patë mundë ti. Kurse kër e i në patin e ndora, i në fali. O dhejëzës fa, kjo ësht Si xhjeteti, tipasjonë vërtet si xhjeteti. Pa ne, por ti kur falem ka thënë që ai porositë që si xhjetet nuk ka urrë në zemër. Nuk ka urrë, s'ka djma krijesë asaj, nuk ka djma njerëz. Ai ka punën e tij vë Allahu subhanallahu teala. Nuk, nuk po është për njerëz, domethënë, as të hakmerrë me ty as te kanas. Si xhjeteti është porosia që u ka dhënë Allahu subhanallahu teala profetëve. Dhe urdhri që u ka dhënë profetët popujve të tyre ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an. Shruaun lakum min el-din ma wasabinuhu walladhi okhayna ileyhi, u ma wasina bi Musa u Isa, u ma wasina bi Ibrahim u Musa u Isa an atqimu el-din wa la tatafarruqu fi. Të nderuara, ju vendosni ju në cilin ligj nëse e atë parësi që i dha po Mufës, dhe atë që don ty, dhe atë që i dha Ibrahimit dhe Musa, atë që parësi që i dha Nuhun, thoni. I vurë juve si liqë në fej atë përësi që i dha nufët, dhe atë që të shfalën ty, dhe atë përësi që i dha Ibrahimin dhe Musët dhe Isës. Ka thënë e bule alie, te ka tërguar i hafëd dhe Mjohajrës Kalani, dhe ka thënë e bule alie, i ka përësi të ratatë, përësi që i dha profet dhe ishte sinceritetin e adhurimin dhe i Allahu s.p.t. I dhe është të fëtë Allah i madhuruar, ina në zëllëna i lejke të kitab Sis ka urdhëruar për namaz, për djeri, një porriti ka urdhëruar për selvin e çdo adhurimi. Ka thënë, leta zbritën këto librin me të vërtetën, prandaj adhuroj Allahun me sinqetë në ndëstrimin me tij. Dhe ashtu ka thënë Allah Allah, Allahu Allah, më dhuruar, qul in umrit an abudallaha mukhlishan lahu ad-din. Thuway yu'un urdhërova që ta adhuroj Allahun me sinqetë. Dhe ashtu ka thënë Allah Allahu Allah, më dhuruar, qul la a'budu mukhlishan lahu ad-din. Thuway yu'un a'budu Allahun me sinqetë dhen urdha që i jep Allahu subhanahu taala profetit tij, që ai i thotë dhe ta mësoi ummetin e tij që ata ta kenë të ta, ta zbotojnë atë. Fadhalu Allah mukhlisin lahum din wa law kariyak kafirun lutinni Allahu ta'ala iqer ndaj tij, në fenin e tij, edhe sikur të të jë, ta udhreqë këtë gjë mos besimtar. Për shkak të Allahu subhanahu taala hu al-hayy la ilaha illa hu fad'u mukhlisin lahum din. Qatayish i gjalogjë dhe fort, nuk ka ta dëgjuar disbrasti për ne lutën e ati me sinqeritet. Dhe ashtu ka than Allah subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa on mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La sharika lahu bi zalika wa lutu anul muslimin. Ky ajet ovdheve ka përfshir sinqeritetin e gjithë jetën e njerëzit. Sepse sinqeriteti i vërtet është i njeriu që po kushton jetën e tij Allah. Subhanallahu Po të shikojnë njërë jetën e të që bërë jetër e ti. Shumitë ja të dërmu se njërëzë ja përkërështojnë jetër e tyre dhe ose shumitën jetës tyre kujtë ndunja. I të, orë, të të orë punonë, të të orë punë ndunjaje. Të të orë të johë, të të johë, të të johë. Po bërë njështë në të orë. Përveç këtyre, mund të shkojnë 2-3 orë në ditë për në bukë. Basë këtyre mund të shkojn Me familje. Edhe po të logaritës shparadhori mund të ngele gjithsej, gjithsej, dhe më dhëmë që gja gjithë ditës mund të ngele sa, shumë pak. Ngele të një orë apo të orë maksimum në dhëtë. Dhe pas taj dhe më dhënë, shëllonë në lezën njëri fëta i e dhe thotë tuaj në mazim, kurbanim, jetë a ime dhe rdekime për alofëtën e potrave. Njëri eh. u një qimë, dhe më dhëmë është i sinqenë me vetën e ti ku e rezumë të jeti duke të vetja koptës ku e kuptonë e i se qëfar është duke, që duke bërë dhe qëfar të bëjë për Allah në më dërëuar ku Allah në më dërëuar këta jeti nuk e ka dërëtuar vete profetit të të sallam po e ka dërëtuar të qilës të matë sepse atat shembo dhe të të të tërë ka profetit të sallam dhe duke të hefi më sërugus ti dhe të ja përbështonë q dhe sinceritetit që mu tarin njëri i si, cilë nuk është përka njështë. Dhe kjo është gradë e së të dikëve, kjo është gradë e dëshmarëve. Sinceritetit dhe dhe është thejlbi fesë, është bazë dhe fesë. Allahusë përhanëtale ka të reguar që Allahusë madhëruar i ka urdhëruar për sinceritet njëzit e parë edhe të fundit, në në gjithë njëzhjimin, në disa jetëve do bomba mos harroni të gjitha o ata t'tërqëllë që kanë të ul kitabin e ila vetëm pasi të vijnë me dëshminë dhe ata u urdhëruan vetëm të adhurojnë Allahun me sinqeritetin e tij, të drejtë. Po patau nuk u përçan, do të thonë njerëzit e librit vetëm se mos u erdhën atyre argumentet, edhe ata nuk u urdhëruan vetëm se që ta adhurojnë Allahun me sinqeritetin e tij. Po sikur edhe ky ajeti, edhe tani për mundësi për ku tregohet porësia që ka dhënë Allahu Nuhut profetit ton sallallahu alaihi sallam, Ibrahimit a.sallam, Mus a.sallam, Is a.sallam, edhe të këtë e jetë, edhe të pi që përmën të shi, të këtë dy përmën dhe qëtë e përqarën, dhe në basa jetë që përmën të përëzimë në nuhët, dhe profetit të jetë u pasë, thotë oma të fërëhu, nuk o përqarën vetëm se, masë u e rëvër dhe vërën e ma. Edhe një prejgjërë që komëtorë për këtër dyre është zlivje ngusht që ka humbje, humbje sinceritetin e përqare. Aty ku humb sinceritetin në fe, aty frutët përqare në vëdë muslimatëve. Përndaj shka ku i përqare, zdojë dhe kush është, është musikës e sinceritetin e muslimatëve. Aty ku ka sinceritet, aty ku ka gjitë dëmërtete. Aty ku ka gjitë dëmërtete, aty ku ka pëshkimë. Atyku nuk ka siqetet, aty nuk ka gjithet vërtete, ka humbje, atyku ka humbje, atyku ka të ka përqare. Që gjithelbi, është e kësiqetet e një. Siqetet e shfjala, në cilët dëngelet e pashdekshme, e të shfjale ka lëndë të tirë në Ibrahim a.s. Ku thotë Allah i madhrua, O i t'kali Ibrahim u li e bihi, wakomi, inë një i bara, umim më ta abudurë. Për kujto kur i bërhin i qababajit të ti dhe pobët të ti, si unëve i përgjënë se në i qabroni. Illa lëdhi fatarën i fejnë në më se hëdhinë, përveç të ti si në ka kryuar mua, a i dhe mundësoj. Ua gjallë ha kemi me të në bërëkjetën, ki në akibin i lallë u mirëgjërun. Dhe i e bërëk të fjallë, dhe i lëatë rëshgjimi në brezën në pashënë, që ata më në përpichit kë të këthe Ndë e Allahës përënëtarës dhe largimi, dhe dhe dhe qazor, në rëzëgjitët që azorë për e shëllot më dërëvarë. Pema e sinceritetës në zemërë. Ka të një më në kejmë e liber me të fëvajtë. Sinceritetës të ufhidi janë një femë e si lëndodë në zemërë. Ndë e këtë e sajë janë punët e njëra. Frytët e sajë, frytët e këtë e përënë, është jetë e lumë tërë në këtë jetë, në këtë jetë në dyja dhe e pasos me në më nahiret. Ndërsa, në të kundët, qirku dhe gjenjështë dhe syvipajsia jenë një pëmë në zemër, frytet e të cilëve në dyja janë frika, stresi, halëni, mundimi, erësia e zemës, dhe frytet nahiret, pemës, dhe të fumit, dhe dënimi, gjehnemi, të në ahiret janë pëmë, zëtëfumit, zëtëdënimi, gjahenemi, të prajën shumë dhe nërë. Dhe kjo është ajo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, a nemtara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tahibetin athwaabit wa farraha fi as-samaa. Do t'anonë që para ti se si hodhi Allahu një shembull, dha një shembull, shembullin e fjalës së mirë si një pemë mirë. Rritet ai, janë, nuk mund të mendosh të thëjë Allahu, të palokumshme dhe, dhe dhe nuk ndegë të saj i gjithë lart në qiell. Në këtë fjalë shkales së njerëzit, fjalët e tauhidit Toti okullëhe këllëshini bihjit një lopë bihara edhe ajoj jebë frytet e saj her pas her e me lejnë e Zotit këpemëmën të saj dhe kështu Allah i si e shemur për njërët dhe që atatë pofito Për të, të, të tërgohëm pas shemur në një përmës keqëm Gjithashtu sinceriteti është shkak i cili eruan umetit nga shdoj keqë edhe sinceriteti është shkak që besintarë dhe umetit tam të dalit triumfues në shdo betej me të kota Profetis sa në Allah e Selem ka të në hadithin e sakt në cini transformën imam në saju i dështu edhe imam bukharju në partij më dhe ka saksu edhe që këtë bani Thot ju vëjë ndihmonë Allahu ose Allahu i më dojë ndihmonë këtë umet për shkak të të doptëve të tyre për shkak të lutjes të tyre namazit të tyre edhe sinceritetit të tyre I të shumë trasmetohet nga obinjë nuk kapë, odhjë allanën se profetisë fanatëselem ka thënë, përgëzoj e këto umet me lartësi në fejë, edhe me pushtet në tokë, në që allotë të jabi lartësi në fejë, edhe pushtet në tokët. Por, kush punon, kush për i tyre, kush për i kjo umet i tyre, punon, pun të ahirejtit për hirtë dhujat, a i nuk do marë në hirejt as një pjesë. Dhe më të në alloj më dhërë du të japë Por kush kish për qëllim dynjan, Allah do i japi suksesin vetëm dynja, do kush kish për qëllim ahiretin, Allahu do t'i japi atë dynja na ahiret. Dhe ashtu po vjen soletëm ka thënë Abu Talhah. Allahu çfarë të dihet për ti. Ka thënë Zëri Abu Talhas në ushtri është më i mirë se sa 1000 burra. Dhe kjo është diçka, do kjo do të vjen për shkak të sinqëtisë që kishte ai. Dhe ashtu po vjen soletëm ka thënë hadith fak bashë një person i cili është floksh popullor me dy rroba të vjetra nuk, jef, nuk jef rëndësi, po i nuk i ka pushërimsi po sikur ai i betohet betohet Allahu thot vallahi do Allah beton ty thot Allahu luqat ty el betimin e tij edhe për këtyre ka thënë Barra ibn Malik Barra ibn Malik ishte i sahabe i cili thotin ne o merre rah Allah ju te el mehlaka mehreke, skatrim, nuk e vendos të dhe asë të parë të ushtëris, se se kisht një frikë së kuj, po të bërët bërën në mërë të parëlikën e ushtëris, e së në njështë një shkatrim, se se ishte njëri në ti nuk kisht një frikë pare, frika nuk, nuk njëve shprikët e kajit. Tu është të dhe që kujtë me dhenë, ishte i doko dhe i vogël, por në luhtën kundë mërë të dinëve, e kanë marë mbi heshta, Kanë si, dhe kam mëndosë një parë të mërë përsinë dhe kam mëndosë si për këtë, si për hështërë dhe kam hëllër bënda mëjtë te këpështi i vdekes ku o më shëftë dhe u shtrehuan të u shtarët e musajnëmës një shtarët edhe u futë bënda mes gjithë u shtarëve ty e luftojnë me ta e marad edhe e hapi portën dhe hynë musimalën ty pasha kam vrar nëbi 30.000 veta prej mërtë të dinëve shka k Nëse betejnë i thonë ti si balako so bara ti e për atyr personave që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, po ti beton Allahut, ju gjekën Allahu betimbraps, prandaj lut betoj në Allahut që Allahut në e në në thot, Allah betoj në që në gjishti, lështë, Allah merr fitore, ai thotë jo Allah beton ti që do ne ja bashkëtor. Nga gishti i lartë Allah beton do ne ja bashkëtorën. Edhe Allah thotë do fitoren timi me bashkëtarat. E do të tregoj një ngjarë tjetër. Ka treguar një person i cili quhet Mahled. Thotë Muhammed ibn Wasir, ka qenji për djetarëve, ishte me Kotevim në Muslim. Kotevim në Muslim ka qenji për komandantën të ushtëriqëtë muslimarve. Edhe ishin dhëtë në Hura Asan. Shkua në më për të shirua në më dhe... Turchit, turchit ishin atë qënë mongolë. Atë të qënë të qënë të tërëqitë atërë. Më ndonim këndër të të të tërë dhe Kuteybe në mosim çon një person për të çikuar se si kush është në xhami dhe i thon në xhami nuk është askush përveç Muhamedi ibn Waseh ka ngritur gishten e tij e thot Kuteybe gishti i ti tij për mua është më i dashur se sa 30000 kalorë dhe në një trasditin thot kur rreshtuan njerëzit për shëhuar për të çuar Kabulin atëherë në kona të shme thot Kuteybe domun komandant i ushtrisë kush mund hamd ibn Waseh I ta në te e ke në adën, në, në të të tanës djafë të ushtërisë. Kishtë nëngritu gjishë në etin qelë. Dhe dhe tha, ju përgëzojme fitore, dhe dhe kotejme. Kjo gjishë për mua është me i dashën se sa një mi shpata dhe një mi djel moshe të rinë që luftojnë. Dhe kërë shkoj të rejni, i tha që mu bëje, i tha ishe duke marrë dhe mund shkakun më kërërësorë fitore, të mund që lutin, që lutin për balës për në, në talë Kënë në më rizmën, kënë në më bërë sinceritet mështë që Allah i më duhet e për në luken. Abo qikosh halit në vëllidin dhe sinceritetin e mështë që kishtë halidi në që njëzë dhe Allah së fa në të gjithë të suksesë. A ne dhe i të dhe ubekri, u rime o halit për një jetin tëmës edhe për hapin tëmës që ke hedhën në më në lukët Allah së fa në të ala. Gjithështu, shikoj një ratit sinceritetit. E të shabë dhe sinceriteti, sinceriteti e këtëm dhe janë përmërës. Ebu Muawje al-Aswad ka qenë një person i verër, po ka qenë një ri i rrallë. Thot Ahmed ibn Fudheil ibn Fudheil al-Alim. Thot shkoj Ebu Muawje al-Aswad, shkoj i morjë pjesën i betejit. Morjë pjesë shkojnë në muslimanës, qëta jisë një verër. Dhe muslimanës rrështuan një kryshtialë. Një për në kështillë ishte një qafir, i cili a e kështë njësë në marë, dhe po të gjundë një gurë, a e goditësë në muslimalinë nuk nuk e bërë të kur gurë i ti. Dhe juar në kurë e bubawis. Dhe atërë këj këndoj qënë Allahu që thotë, Oma ramejte i dhe ramejte, ola kina Allahu ramejte. Të ti nuk goditë e ku goditë e, por Allahu goditë i. Ti nuk gjujtë e ku gjujtë e, por Allahu gjujtë e. Dhe atërë në më, më rëfani, kërët kërët kërët dritoh, të Eto i tha i tha të futon ish videoi. Të lutem ve futon ish videoi. I dha dal zonë djush me këmbë. Djush me këmbë, do. Nuk e shpreh fjalën. E rezultai po thotë që dhe domodin në e Bungawja. Po do oh Allah. Edh djallëzë shokën kuam për meje. Edhe u po të kërkoj që që të më më përmonosh lutjen që kërkon për ne vëllazëmit. Bisnela. Edhe e djuan. Me ninë Allahu subhanahu dhe kalon shtizën atë derisa kur afroft pran murit të tyre, thotë, "Mos, derisa kur afroft shtizën pran murit të tyre, thotë, "Grij shtizën më lartat." Dhe shon se e kap, thotë, "Qafierin mua ti ku kishin kërkuar vëllazënia." E pastaj thotë, "A po të bëni çfarë bëni me to?" Oo Shka bën sinceritetit? Sinceritetit bëjnë gjërë shumëtë aja. Ate që bënë sinceritetit, nuk bëjnë e bëjnë gjithjët jepër. Dhe rasët i sinceritit janë shumë të shumëtë. Për tyre, rrasët që disme, kë qenë dhe rasët i sahabit të ndëruar, në cili të të të të të të të të të qërë, uqba ibnër nafe, radhjallahu. uqba, e a kështë dedikuar jetër e ti, Allahu suha në ta. Më në dhe të regoj që në fung Nda zahë në fëmine ti dhe të thot, ëmë le kam shqitu vëtën ti me Allah, këndaj, i të nuk dhjetë atakonë në bashkë për jo. Dhe iku, juhtojnë rukët Allah dhe e shafiqë. <tër> të regoët që Ukbe do në të të bëdë të kajrawanin, të bëdë të vendë balimi për muslimanët. E dhe shkojë atje. Mi bëdë kajrawanin, atje, kajrawanin dhe më nësot, ndodhë në Tunizit. Sëndodhë në Tunizit. I ishte pyllë, në gjithi pyllë, nuk ishe asë pjenë ziparë, pyllë dhe kishe kapë shumë, kapë shtegra. Dhe i tanë, ti dëshironë të bërshë këtë vëndë të qytetë nërkoj që shikosti si është këtu, këtu ka gjithë dhe kapë shtegra. Në gjithë, në më dhënë, në penjë, ka që shumë ta. Dhe, dhe, më dhe në më dhënë, ushtarët e ti, dhe më dhe në më dhënë atërë ishin, ushtarët e ti gjithë me vete, me të i ishin 15 vete gjithë të i Edhe kërë gjithë dhëllu të allohët sëmohane t'ala, edhe në më dhënë atalë, në më dhënë në shokët t'i të të gjithë në amin. Përse shkojt e këtë dhëndi i duhur, këtë duhur shqit të boni fitet, edhe t'jëri. O ju gjërëpri dhe ju kash, ne jemi shokët e profetisë fa në allohët e nëse më lërgohën i për neshë, sepse ne dhëvim këtu, edhe nëse ne gjimë dikër, mbahti momendin e në atër, sotpan, të të rafit. Po fun kafshat të gjithë kafshët e egra duke dal nga vënë të dyre, duke marrë veç detyrën e ujku e mbahet të thotë të vogël vetë edhe gjarpri do të mbani fëmitë vetë. Edhe thirrri, si udhëri thirrni njerëzve ofoja, lë lir, le lir, hirrje tikin dhe mos të bëni gjë. Edhe kur dorë të gjitha kafshën në pyllin, atë zbrithën më aty në shkojnë pyll dhe filloi preu pemën totë dhe përgatitën për të bërë të qytet. Allah e xhiria. Xhiria. Njëra tis dërgohet nga Omeri, që ka 16të. Bërën është e gjithë dhe konë në mëjë që shdo vit i dhuronin lumit, lumit nil, i dhuronin një vajnë së të re, duke e thejërën si kurban për nilin. Sepse, shdo vit nili, dhiltë nga statit tijë dhe përmbyrës të qytetën dhe vëtistën shumë njërës. Edhe, në më kishë për shqeitanit, gjithë kërë hitet të shqeitanit. Edhe, Shkojni në ankon Omerit, kushtojse, më morën edhe shikse, apo përpithësisht të bëj. Atëherë Omer shkon një letër. Ai shkon një letër ja drejton Nilit. Zot Nil, ti je zot logjët që ka urdhëruar Allahu për ta ana, je domosdoshë robbi Allahu, domosdoshë robbi Allahu. Do të urdhëroj që ti domosdosh zbatosh urdhërin e Allahut dhe mos darez në shtatë ditë më lanë, i shkon të të shkon Omerit, e do të shkon hidheni Nil. Faleminderit ëhë nin basho basho të viti nin nuk doli më asu ju çuam me vajza asu kdotim nga shtatë ditë kjo rrezin burrat ata të cilët e urdhëronin nin burrat të cilët ju nënshtuan Allahu subhaneh ve te da Allahu nënshtroi për të asgjë Allahu subhaneh ve te nënshtroi për çdo gjë kush është për Allahun si çdo Allahu Allahu është për të mëmë si çdo ai dhe kush përpiqet që të lëvizë dhe të hecë si me përshinë Allahut, Allahut ja zhbutë dhe hekojnë të ti. Tërgojnë të shtu që ibn Kutebe, ka tërgojnë ibn Kutebe, thot, ishte një pristë të përshintarë që ushe në mestre me ibn Abdel Merik, mështrinë të ti kështë në rëfuar një kështijel. Dhe anë të kështijelës i ishte, një, ishte një, një se tipë të një vëgëli, i ngushtën, mund në zhite një person për të hybrënda. Eto askush po futet aty se që të kalojmë ataj që na hapi portën, por nuk doli asnjëri. Kishë frikë njerëzve, doli asnjëri. Edhe atë doni një person në ushtria, domethënë po e ston që nuk u nhifte domon, dhe, dhe u hutat atje. U hutat atje, u hut gishtje, u hapi dera më së madhi dhe pitumë së madhe. Atë u gjithë mesëmë të pafaq me ku është personi i cili hyrin, hyrin tek ajo vrimë. Nuk doli asnjë. Fteri përsëri. Kure është a i do të unë nështë të urderoj që të vitë unë fëtë. Pasë e, thëtë, pa koshë vjen një personë dhe thëtë, një bërë një leje shkojtë i këprisi, sepse unë kam një lajnë për personin e sajtë dhe më bërë në vrime për në fëtë. Edhe vjen kërë personi që me leje prisi dhe i thëtë, që shkojtë një person? E, thot, leje fuda, dhe dhe fuda, fuda. e i thëtë, mështë leje fëtë, dhe fëtë. Edhe i thëtë kër Po tani personi i cili është futuar aty, ju kërkon tre gjëra. Po sheh se po do do do të folë ku është. Do të kërkon. O dhe para gjë është që ju mos e shkruani emrin e tij tek frizi, tek kalifja. E dyta është që ai nuk kërkon ti jepni asnjë shpërblyem. Dhe e treta është mos e pyetni se ngan çfar tis është. I thotai po. Bie dakord. Dhe atë i thotë i personi un jam ai. Dhe, dhe largo dhe që në momentot mesleme që mëson ja e thonë më zonë ama sipas të pothuajse të valla mbashko mua me këtë person që u fut te kjo te kavrimi. Që sigurte më tregon njëqë vëllai Abdulazim Mubarrak, të më bësin i betej. Më bësin i betej. Vë doli i parë që thireu, po ishte domosëm, ishte primi i madh dhe ishte shumë i shkapt. Druq tim. Doli i musiman u vra. Doli i dytë u vra. Doli i tretë u vra tradicion timan foguzon ditë me njëri adat doli vënë në barko doli doli në më në më në më në mbulë këtu e mos e njihte njeriu adat doli e luftoi atë dhe e mundi dhe e vraru ku e vraru gjithë më thon oh sonë kush ishte ai zonë do zgulëndon do e pambulon këtu e dikush në formë derisa vajja e ul dhe pa më thonë kush ishte ai soni i shëngjë punë të mira Më dhe njerëzit sinqert I fshejhin punët e mire Sikur se i fshejhin gjunaf qarë Gjunaf dhe të tyre Naturpi Së më të shokën njerëzit Dhe kjo është dhe, dhe më të sinceriteti I vërdet Sinceriteti i vërdet E të shonë njerim A i të t'i, ti kënaqurë Më të të që je për Allah Në mëriz në më të kjo Në të të të të shumë qartë Njerëzit sinqert Jënë ata Njerëzit sinqert për të cilët është urdhëruar profetit sallallahu alajhi wasallam që ti jetë i përqendruar tek ata dhe shikimi i ti tij mos të i kaloj mos i tekaloj ata. Pothallahu subhanahu wa taala usbi nafsi kemaludinë edunu rabbuhum bilghadati walashi yuridun wajha. Do durohet i veten buro do më në veten tande me ata të cilët i luten Zotit të tyre në mëngjes dhe në mbrëmje duan fytyrën e tij. Wala ta'du aynaka anhum. Do mos i largosh shikimin tonë nga ata. Nga mësele, e kërë shikimin të duke shkuar të këta, duke shkuar të të të cilët duan bukurin e kësa jete. Wa la të tërmën adhë falna kalbë, edhe mësele bindë ati të të tiri neja kem një shkujdeja su zemër në ti nga pokytimi jonë. Ua të të bërë hawa dhe ka ndikën dëshirë në ti. Që që Allah s.a.tale ka vërduar po fitën e ti s.a.s. që ajetit i përqindruar në shikimin e ti të kënjërën si qatë dhe kë kemë thonë se deri më radhë tek Allahu më dhurojë që Allahu urdhon le profetin e tij të njihej me zgjedhur që ai përqendrohet tek ata. I thoshte ka thon Allahu subhanahu wa taala: "O men arad al-akhirata wa taalaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaihi kan sa'yuhu mashkura." Do kushë kushë dëshiron haretin, domosht s'i sinqer në lutim na hare. Dhe përpiqet për ta, nje përpjekjen e vet. Dhe është besimtar, po përpjekja e tij do jetë Më thëne, është përblyrë dhe lavdërurë të kallahu sërkha në thalat. Pike e ty në mënë e siqertë dhe lavdërurë të kallahu sërkha në thalat. E këtë rëgënë dhe në mënë që ka sinqeriteti të kallahu sërkha në thalat. Një dhe shtu siqeriteti është një prej dy kushteve që ka vendosë së Allah i madhurë dhe profetës të iso sejnë për parlimin e pomët të mira. Përndër dhe profetës të i njohen, i hidresit, në ka të tërg ëmën kanët higjetu uri në Allah e Rasulit, fëhigjetu i në Allah e Rasulit. ëmën kanët higjetu uri dunja ju sibua, a o i matin e në kihu ha, fëhigjetu uri lama ha, gjara i lej. Tëtë, ku shë bën higjetin e ti, për Allah o dhe dërguaj e ti, higjetin e ti është për Allah o dhe gojnë e ti, dhe ku shë bën higjetin e ti, të të të përdujanë. Dhe ku shë bën higjetin e ti, të përdujan ose për të arritur, për të mërtuar, në dy nja atër higjeti tijesh për atër që ka sënuar, a një dy nja. Ka të një më në nëkejim. Puna pas një qenitet, edhe pa ndjekje, në më pandjekje në dhe të mëndër në rrugës Profetën Salëm, është njësoj, si një person i cili ka mbushur të thejësin e ti më rrër të rëndës e cila nuk i bën aftë në dobije. I dhe ashtu ka thënë Allahu Subhanallahu Teala, "Ellu ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar ku jeni më të mirë në veprat." Allahu Subhanallahu Teala e ka shëtitë ka krijuar për ju vdekjen dhe jetën që ju të provojë kush prej jush po më shumë punë të mirë. Ka thënë fjalën e imin jaqë. Kush bën më shumë punë të mirë, do të thotë më shumë punë të sinqertë dhe më shumë punë të, të saktë. Edhe i kan thënë, do të thonë më sinqertë dhe më saktë, ka dhënë punë dhe se është sinqertë. Por nuk është e sakë nuk përnohet. Dhe nëse është e sakë, por nuk është e si qërë nuk përnohet. Dhe e se të si qërë që dhe e e saktë. Edhe e si qërë ta është e që bërë tëdhëm për Allahu dhe e sakë dhe e që bërë të shë që bërë si pasë së nëhetit profetit sënë Allahu R.S. Si shka të nëllohë i më dhruar, të men këne erë gjulli ka e Rabbi të li a'me, a'me në saliha, u la i u shqik Si çdo ditë të shkak për ta ngritur njeriu dy herë. Prandaj profeti sallallahu alaihi dhe veqqafi. Sot për çdo punë mirë që bën ti, me anë të cilës ti kërkon të arrish shtyrën në Allah subhanallahu te ala, ti për të do ngrihesh një gradë, do ngrihesh edhe më, më tek si Allah subhanallahu te ala. Prandaj më ha mendi sot për shkak të kësaj u ngritën populli, u ngritën njerëzit drejt Allahut. Çfarë sinqeriteti shikish. Për shkak të sinqeriteti Allah lëri i lartë uistën Kur'anit ngjit i lart bo muslimi al-qoulani ngjit lakudin min yasin Abdullah ibn Mubarak ngjit Zuhud al-Tayyib ngjit Ibrahim al-Shati ngjit i lart Muhammad ibn Wasim Ibn Nawawi dhe dietar të tjerë dhe uljata Allah subhanahu wa taala ne qinj njerëz të veçantë Allah Çiko për shembull shembullin e Weissin Koranit Weissin qarnit në shkolën e tabiine Weissin qarnik është i tabiine dhe ka qenë njeriu më i devotshëm që ekzutor të tabiine Edhe kte, edhe bjersimi, nuk është bërësimi, së të kujtë për lështë bërësimi i profetë, sallamu sallamu, në që nuk pletë të gojë e ti profetë me shpalli për Allahu sallamu. E ka lëbëduru djetarët e ka në thënë, për uaj se në kërni, ose në kërën e në një, ka në thënë për ta, aji ka qenë i pari i adhruësve, pas sahabeve, edhe e ka qëjtë, kësue ka qëjtë dhe më më më shatë të viju. Ebiu, ta, Hos, nitojte, zuhdi zuhdi zuhd, ne shtemamveve ka thënë për të el qu duhet usaidu tabiine fi zamanih, me shembull i larut. Zotria e tabiineve në kohën e tij. Kur si Muhamedi merrte shembull në zuh, atë uhejën dorste nuk ka zuh vetëm se zoti uhej. Domthonjë nuk ka zuh si zoti uhej. Ashtu që për zuh në laginë drejt uhej. Rasetonu me herë de larut. Sa profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka thënë hadithin e saq që transmeton Imam Muslimi. Ka thënë profeti sallallahu Njeri u me i mirë i tabijinëve është një personë një cilë i quëtë uajësë. A i ka një nënë edhe i shba mirës në i sajë. Lohë në dronë lo, bagresy në e përre të ta. A i pot betorë në Lohë në Lohë në nga styre në ti betimin. A i kishë një smundit, në më në kishë të zbarë në kure që i të një të një të blëbrose. E dhe, në i të asështu dhë që Lohë në agërgojë. Nëse e takojnë e të, kë Në trasëdi zonë dhe se keni mundëci lutënë e këkojnë i atiset që të këkojnë falëja lotë për jështë. Të trasëdi të, të një muslimin, në usëjr ibn Jabil. Se, mërë të kufës shkua të komenin. Dhe ndërtar ishte një person inë cilë talën shë me uojësi. Talën me uojësi. Sa u mërë dhe alan hu, a ka në një për jështu që është nga fisi e, nga korani një nëtë, dhe erë një person dhe tha i tha me ka ka thon profesor edh një person prej tyre të tha ka thon kau me ka thon profesor Selim është një person që do vi për Yemenin nga jugu i cili quhet Oaid nuk le nuk kanë në në Yemen as këndje por është në nënës citot ai kishte një smurë të bardh dhe i lutet Allahut zot Allah ja hoq ata përveç sa domethënë sa mali the një dinar e një dirhemi kush e takon atë ti kërkoi ati istighfar Gardhë imamëvojë, kë ky është argument? Po kë ky është argument, po të, të që uajtin, si nukunë që uajte fshihte vetën e tij, pse? Sepse sot u tallte njëriu më të, Botishti dëvizë kë ky njerëz domunë që do ishte njëortë njerëz që ky është këso këso normalizm, nuk nuk u tall dot njërivet, apo nga qita se nuk i veshon njerëz, se dini kush ishte, pse nuk e trollon njerëz ku ishte? Sepse ai lidhjen e tij me Allahun e kishte vetëm ndërmjetime me Allahun subhanallahu teala. Gjithashtu transmiton muslimi në formë të gjartë Nga vësejë, Gjithashtu e Ibn Jabi, thotë, Omega dhe Lanhu, kur vini mjëzë nga jemeni, pyëse. Andodhën dhe me t'jusht Uaisi Ibn Amir, dhe sa jeli Uaisi, dhe tha, a ti Uaisi Ibn Amir, sa po. Nga fisën i Moradi, sa po. A ke u gjinë nga fisën i Kanan, sa po. Ta, a ke pasë mune lebrozë dhe ka shuruar, shuruar Allah prej sajit, sa po i ta këna pa po kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam thon se do të viju ve uisim në Arabir në nga, nga nga Fisi, nga nga Fisi te Yemenit, në Murati dhe nga Karali, në Karani, është një në pasaq të këtij. Po të ai ka pasur zmundjen e brozës dhe ështëur për sa i përvet sa mallëti një dreni, por ai ka një mendë aiish pa mirë në faj. Po vetoret Allahu, thot Allahu nuk ka thënë vetina ti. Nëse kemun ti, ti kërkoi falje Allahut për ty, pastaj kërkoi atë të, të, të, të, të gjën. E di thotë me kokë falja lolum. E zateri kokë falja lol për ta. Që u vëse, u falja lolum me radhë vallë. Sa malle, sa malle. E di thotë me kujdeson çkosh. I thotë un Ku kufa. A do atë shkoi dhe i thotë atij e prici të kufës. Sa vallë, aty tiçi çeni po ne shoi thoshte direktu shkruajë më radhë. Qoftë u vësi. Si to të shëgoi se alo alo më shëgo alo në bashkomëtave të mëytë. Edhe sot më pëlqen më shumë që të rrij sot me njerëz të dobët, për të cilët do nuk pyet kushtot. Sot Uais. Kjo është më dashur mua. Edhe kur erdhi viti i viti tjetër, erdhi një person në njerëzve e njohur, domosdoshmë, dhe e takoi Umerin, dhe pyeti, e pyeti për Uaisin. Si le Uaisin? Sot e dashur sot në një gjendje shumë të mirë ushme. Nuk kishte çështje. Dhe atë Umeria tregon hadithin profetit me këtë person. Dhe atë shkon shumë ti person tek Uaisi ai thot ç'ka ku i falja Allahu mua ai thot uicis ti tash ka nge u tinh zonë jeni u tinh pa llogu banë tikë ka falë Allahu mua e zonë ku ka falë Allahu mua i zonë ti ka nge u tinh sot vëti ti më domo shoson i zonë ke pasai ç'ka ku i falja Allahu mua padel kupton uicis ti thot ë ai ke ta kujë mërdëvanu e zonë ai thot e da te ç'ka ku falja Allahu për të e da te mëj me shnjër ku mëj me shnjër dhe uicis duket z duket Njejës në tjef dhe përshëfet në tjejë. Njejës në të rëgote, që në që një përdiatare të të të një qënë Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir. Që dhuëm një një një një një njënë, në një njënë. Edhe, përbërshë namazi isë të shqafë. Në vitën njejësë të duartë, për të lutë Allah s. për të rënëshinë. Për të rënëshinë. Lutë, lutë, lutë, lutë, mërë në madhe, lukëra pikë shijë u farët, ikë njërë. Masë tyre pasë e këtë elë një burë, i zi, i zi të më dhërë, i zi të më dhërë, i zi të më dhërë. Në falë i dhërë katë, i ngritë dorë në qëllë, ju lutë Allah për të rërëshinë, në rrëshinë me i njerë që dojë bërëshinë. Unë sajë pashtë të të të të të të të të të të të të të të t E pasaj shkoj i të mesën të kaj kur e shikoj i ato të i njështë e këputsare dhe gëllonon dhe këputsare. Këputsare, regullon të këputsare. E sam shikonë, të të të muhammed, të kputar, kputar. Kputar, e, shikojn, të Muhammad, thot, Muhammad her, thot, palkur, të muhammed, të të muhammed në njësë e ertë, a kene mojët të të të regulloni i balkëpurë të mëradë? Dhe i thotë të thot të muhammed në këndje, a lukje të tje i person që u lutë, ndje më brema? Ati e ti ndrushët të tjua, dhe dhe u më Muhammed Mkidir i thotë, nuk kam pasur frik njëri dhe si shmë putë, nuk putë frikë në zemë për këti personi. Njëri ju, ku e ka litë zemë në Allah, gjithë kërisën e kam frikë këta. Gjithë e kam frikë. Sa shpuk e ti më të dhe? Putë është një vëndeni më të Allah. E përse i kënë Muhammed Mkidir i këtë u shqithua o më zikë. Bas i kalen njësa ditë, i thonë këmë shqithë. Këmë shqithë i ti personë, Muhammed Mkidir i thonë që Sai do bash momentit që çaut akoma ty sot ai moj trasha miku nuk e di se ku ka shkuar sot. Çfarë i theje? Që s'ti çajete vlezëre <të> vërtet në sallon madh onë. Edhe pse ne flasim për të, dhe ne nuk kemi për tyrë në sallon na bëj për ty. Në një temë domunon shumë, ne shtojmë gjatë domunon fashë dy paragrash që duhet të dimi para që të nisim të diskutojmë sa kemi të fih. <të> Ka thënë bishëm i lëhafi, kush dëshironë që ta shijoj, që ta mëbërsin, e liris, edhe që të thosë prej roberis, krijetën, në ta pasrojë të shestinë të ti, në me ti, në me të mbaut, Subhano Të Allah. I dhe që ka thënë marufën kërkën. I ka thot vëndës ti, o shpyrt pastrohu që shpëtosh, në pastrohu e në vëndës një qëtje shpëtosh. I ka shërë një person e për zëmënunin një ditë, i thotë si mundë që njërë të shpëtojnë, shpëtojnë nga rëbëria. I thotë njërë shpëtojnë nga rëbërijeve të madës një qëjtetetët. Gjithashtu, sinceritet e shkak që njeriju të njohë të bërtitën e të kuftojë e të të. Ndhe dhe Allah i Madhuru ka të thënë, Uat të kuullahu i uallimu uallimu uallahu. Kini frikë Allahum që Allah nuk të mësoj. Kini frikë Allahum dhe të kini frikë atëmë më sinceritet, se kush të të njohë të ka frikë Allahum me rëgjën me gjënafët, për jo më sinceritet në më mëllishë Allah nuk të mësojë të. Iëllës tukë të përënë Allahu s.o. O ju që keni pësuar, nëse ju keni u frikë Allah, në Allahu i me dhuron juve, ju bën juve, furqan, furqan, dhe më tënë, dritë, ka thunë djetarët, dritë, madhës të cilës, daloni, në vërtejetën nga kata. Kur, kur njërë ju të regoët sinqertë, dhe të adhërojë Allahu dhe të punojë me sinqeritet për Allahu s.o. Në pati kishët në në qëllës djetarë, në t Këtë të qërështje, ka, ka tërguar dhëmë, pare se ka tërguar tërguar tërguar dhëmë a Bukhariot, për fjellë Allah s.w.t. që tëtë, Innehu la Quranu nkerim fi kitab meknu laja nësu illa l-mupaharonu. Këtë kjo është një Quranin dhe ruar, një liber të ruajtor, nuk e përnikin e të dhëmë se të pastruarit. Ka thëni më Bukhariu nuk e prekin e tër, të të të tëtë, nuk e ndinë shijen e ti dhe dobi në ti, vetën sa ataj që e besojnë Kur'anin dhe e mbartin e të mërbesim të për tër, të epsi qërë. Të se Allah i madhuruar të të ka thënë, ataj të cilët e mbartin të uratit, me tëllun ledin e shumë minu të uratit, me lëmi e shmilua ke me tëllin e shimari e shmilua qëtara. Shemën dhe atyre të cilët e mbartin të uratit, nësë ju dha të ur të as zbotuar, atën si shembulli i komarit. Do të thonë ata nuk e kanë shijuar as nuk e kanë prekur vërtësinë e librit Allah. Ka dhënë Al-Qayyim, nuk e ndjen ëmbëlsinë dhe nuk e shijon fijen. Dhurat nuk i prek realitetin e vërtetën vetëm sa i zemër e cila është pasuruar nga pislliqja dhe nga ndyrësit, do të thonë do të thonë se fajësia e gjithë mund të temas. Edhe këtë ka pasku shëllimin e Imam ima Bukhariu që ka përgua në libër në ti. Një dhe shtë të thotim në Nkajib. Nuk a rinë të kuftoj. Kuftoj në kuftimit e Koranit, si shduhet, vetën shë ajo zemë, cire është e pasruar nga pisliqit e ndryshme. Kurse e zemë, cire është e pisë, ajo është ndaluar, në të kuftuaj, në të kuftuaj, të koranit, në të kuftuaj, të kuftuaj të koranit mërtet. Të kuftu të koranit mërtet. Gjithashtu të thot, thotë të të ngjem, e kam dëgjuar inventimin top. Ka përmendur se në profet sallam që thotë nuk hyn me lajke në shtëpi që ka qenë, në të ka ka piktura. Sot kur me lajket nuk hyn, nuk nuk hyn, po me lajket që janë krijesa. Nuk hyn në vendi që ka qenë dhe që ka figura. Se mund të thyej njohja e Allahut mëdhuruar dhe dashuria ndaj tij dhe ëmbëltia e pkojtimit të tij dhe qetësia e afrimit ndaj tij në zemrën e atij personi i cili e ka mbushur zemrën e tij me qend e epsheve dhe me pikturat e epsheve. Por kjo nuk është një mënyrë e kuptuar në mështar. një veçanë, por Allah sonë ka atë cilë e jep Allahu kujdën më tash. Jezus tregon se me fuli ka thënë. Ai përfondi si t'i tregonit i sinqert për Allahun 40 ditë Allahun mëdhuruar ja jep aty burime të urtisë do shpërthejnë burimet e urtisë nga goja e tij. Çdo djalë më tek ka dërguar dhe Sofiani ibn Lorjene. Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Munajjid ka thënë ka burgu bashë me citetin e pop. Si citeteti. Është ai i cili të mundëson që të arrish tek çështjet e vërteta, që të arrish tek e vërteta në çdo çështje. Që një njeri person ti jet më ditur se dikush tjetër. Por ai mund të mos jetë, mund të mos e mos e ketë faktin që di. Dhe mund të dukosh se di më pak se dikush tjetër, por ai thotë ka e njeh të saktën edhe të vërtetën si ç'është. Edhe do të ndërkoj shembull ku një person mund dipu, një qështje, me një, me të di për një çështje 10 mendime dictatorësh, kurse dikush di vetëm dy. Ti po ndërton të dyja këti ku është e vërteta. Edhe Nisma, ajo që më ka rënë kur dauta, e diu për vërtetën, e diu për e diu për shtetin e njerëzimit të çmuar. Po ne kanë rënë dakord gjithë jetar. Po thenë kanë rënë dakord gjithë jetar. Je në sipërson. Mëson një libër i cili ka vetëm fjalë njerëzish. Sigurisht vetëm vetëm Muhamedit, vetëm edhe Kadhim Sofiu. Normalisht, apo mendesh? Dhe më anta gjyqin gjyqëtarë. Çka dëzitur në madhësui e gjërimit të fuqes, do ka dëzitur Hajit çuë në radhë, im sot gjithë ata, siç ka thënë normali Ahmeti. Po para argumente. Po ka ndonjë gjiti dietar, kto që, që kam thosur më mundë nuk janë dije. Po ndemur që një person ka sa shumë këtë lloj. Djeni çfarë, po kto thoshte ka 17 mendime dietare. 17 mendime dietare, ti thon mendimi i parë shumë mendimi i dytë shumë mendimi i tretë shumë mendimi i katërt, zonë futbolli vet. Ai është najer. Nuk është te e vërteta. Që nuk është dija të di sllafë shumë, por dija është ata qëllorë së vërteta. Por në po çikosh sahabut. Sahabu nuk dinë as në çfarë frutimi. A dizjen sa tu dinin. La asu dinin mendime të çunta, por ata dinin vetëm të vërtetën e cila në e është në vërtetë ajo që, që duhet, që duhet, që duhet të rrihu. Feditja është ajo që të bën dombiha hyret. Nuk është dije që di shumë mund di një person marrit japi si bibliotek, ta bësoj domon rrezik, vëhet të bash di përmendesh. Me një koçë ai ishte rubikumbur. Nuk kaçi duan domon vetëm. Nuk kaçi punë tek Allahu. Dhe kjo gjitha varet në sinqëtetë. Sa me sinqërtit njeriu, sa me sinqërtit njeriu sa më shumë si qëjtet këtë aqë më shumë i të duro në vohës më në talë saktësi në njohin e të vërtetës se dhije nuk është me mafobëngjitë sumpa ose me njohje njohritë sumpa fjallë sumpa ka fëngë shumë ka njohet a fëngë shumë të tjetë e porë është me qëndhimin e të vërtetës kjo është dhije vërtetë tjë duro njërët kjo arrijet mantë si qëjtetet koa ka kë kallëtoposh vendemëtitë shollën e mirë në sallon më doruarsh në dorësin çelën e urtë allah washpërirë në mirë dielë